اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیستن کف المسیح و یکون عبدالللہ و للملائکة المقربون و من يستن کف عن عبادته و یستکبر فصیح شروعم الیه جمعا شروعا فده کې دری حصه اول عیسیٰ کی آخکام در ایت شپارس دویم دو عیسیٰ کی آخکام در آئی اتو دریم عیسیٰ کی بیان در اوڈلو اولا ڈلا مومنان دویم اڈلا منافقان او دریم اڈلا دا اهل کتاب او شروع و دایي قباحتون بیان کړل او دایي د طرف نه یو شبهه شوي وا يس الک کتاب ان تنزل علیم کتاب من السما دایي یو جواب الزامی کړو فقط سالو موسی اکبر من ذلک دویم جوابي تفصیلی کړو ان وَحَيْنَ إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَ إِلَىٰ نُوهِم وَنَّبِينَ مِنْ بَعْدِ او درم جواب تحقیقی کڑھو لیکن اللہ یشہدو اما انزل اِلَيْكَ انزله بِعِلْمِ او بیائے پاہل کتاب و رتشو روک آہل کتاب شرک کی د عیسی علی السلام واله سره عورت د شرک اعتقادیو دلایل د عبیدیت د عیسی علی السلامي شروع کړو یا اهل کتاب لا تغلو في دینکم غلو با عقیدت مکوي عیسی علی السلام لم ابن الله دا الله ولادت جوړ کړې ده اخو رسول الله او د تسلیث په عقیده چې دی جوړه کړې وره د وکولې د ټولو ثلاث نو د عیسا علی السلام ایجص بیانای عیسا علی السلام د الله عبادت دی چې هغه دی هغه اله نشي کې دی لایستنکفالمسیهو نشرمي عیسا علی السلام پاک نغری صلی الله علیه و آله يكون عبد لله چه دې دی وی الله عبادت کوون کې د الله استنکاف ترکو شی من وجه نفرت کوي اصل کې نفرتن کې ایزال زرام چې شي دې عبادت کوون کې د الله باغ نغری مصی علیه السلام کی شیر ی عبد الله است ترکو شه من وجه نفرت د الله عبادت باندې دن نشر د الله د عبادت نه د ځانو چت نګړی نفرت نګی نو چ عبادت شنو الٰه نشو ول الملائکۃ المقربون او نباګړی فریشتي الله ته مقرب د عبادتنا ملائکه هم د الله د دا عبادت نزان او چت نه غني بلکې د الله ځان غني نو چ عبادت شو اے عباد شو نو الهن شو و مینس تنکف وجا د چ و مینس نفرت کای با غني ځان او چت غني عبادت دي د الله د عبادت نا و استكبر او زان اوچدگنی یستن که نفرت کئی باگگنی و یستقبیر او زان اوچدگنی ده تکبر ده وجه فسایح شروع میله جمعیه نجمع بکی اللہ دوی زان تا جمعیه ټول نو فیعازز بهم سزا بوله ورکی فامل لزین آمن الصالحات دوست بشاره و تخفیب دواره ده ها کسانا منو چی ایمان روڑو مسئلہ دا توحید او مانن وامل صالحات عملیو کنیک معاشر درستک وی وفی موجورم پورا بور کی اللہ دوی تا دیدی اجرونه نوی عزیدو هم او زیاد بولور کی منفضی دخپ الفضل نم زیاد سا عجر یا زیاد دیدار الہی وامل لدینو آکسان استن کفو چی زان باگ گنی نفرت کوي د الله د عبادت توهینه و است برو او ځان و چت غني په واسه و عذاب اور کی دوی د الله عذابن علیما زاب دارناک ولا یجدو لهما و نبو ممیت وی ځان د پار ميندونې لای د الله نه سیوا ولیان بچكون کې ولا نثیر و نسو کې امدادی یا یوهناس قد جاکم برهان و مربکم ترغیب دې اتباع قرانتم ای خلکو یقینا راغلی تاستا برحانون یقینی دلیل یقینی دلیل برحان یقینی دلیل دویلی کی یقینی دلیل راغلی ده ترب دربستا سنا وانزلنا الیکم نورم مبینا او نازل کرده منگ تاستا رانا واضحا نور ام قرآن زکا انزال ده دل. یقینی دلیل راغلی ده او نورم رالی گلی فاما الذين آمنوا به چ... آمنوا بالله، چې مانروړه په الله د الله په توحید، واتصموا به او مونږ له ویل غولې د الله په دغې نور چې کوم الله نازل کړي، پس ايو داخل داخلي بکی دی له رفی رحمت، واخ خپل مهرباني کې منه چې د الله دا طرف نه دا، او فضل او خپل فضل کې رحمت او فضل به پیوږي. رحمت اخرت کې جنت او فضل دنیا کې نعمتونه امن او امان ويهديهم او روان بکيدي الای خپل طرف ته صراط مستقيمه پلارنيغه یستفتونك دا یو بل حکومت باندې تنویر کوي څنګه چې marked دوه حکومتونه باندې شوه واغې تعلق درېت سره دا هم درېت دا یو حکم تنویر دې شپغم حکومت شپغم شپم حکم د میرا پای کې د تلا... کللاله بیانو نو د کلله د میرا یو پهلو هلته بیان شوی وه اخیاافیرونه خو او اللاتتی او عیننی پاتې او هغه دلته بایان نو دا دغ شپګم حکم تنویر دی چې د کللاله مطال یو جانب بیان شو بل جانب دلتهښ یا ستتونونه تا پوس کئی ستانا پا بارد تقسیم د راز کې قلورتو الله اللہ و اللہ یفتی کم فلکلالا حکم در کئی په پا بارد کلالا کے مخد دول سمکی تیر شیو این امرون یو کسوی امرون این امرون یو کسی یو کسی حلک علی صلو والد نید دا پاراولاد کسوی امرون سڑخز دوارو تا شامل نی دلر ولدون اولاد ولهو اختن اولادی نی خدا ولد سر والدم نی یعنی کلالا غچا توی نا اولاد شتاو نا مور پلار ولهو اختنو دادای و خوری سر مرد خور وله ها نصف ترک سر یاد اغا کس یعنی خزی د داد یو خوری وله ها دی خور لبه ترک نیما ده اغه مالیچه د پریخی نسب واي او هو او ضرور به عیسا اخلی او هو يرثها ضرور به میراث خری د خور کلالنه الا يمكلها ولد ک د خوري اولاد ني دا کلاله ضرور به تول اخلی او کو خور پاتي خور به نسب علي فین كانت سنتين ک چرتوي دواء يا زيات د دوان ا دوی دوا یا دون زیاتی فلههما ثلاثه ل بیا دو سل سدی مما دا اعمال ل ترک چمړي پریخي خيان د دوا یا دون زیاتی سل سین باري 2/3 و ان کانو کو چرتوی ا خو تر رجال و نساء دارونه خویندې ناری نو زنانه غډوړ ړونو خویندې غډوړ دي نو فلي ذکری مصلح هذلون نو نارینا نو پسند ہے برخه د دوو زنانو دا ویالي زکریا مسلوح حضر انصاین دې وای کې موږ یو فرقو نو دا کم دی عین یو الله تیرونه خویندې ولتا خیافی یو بین الله لکم بیان ی الله تاسو ته احکام تنزلو چې کومرو خطا نه شه احکام د دې لپاره بیان نو الله الله به کل شی نه لري فاریشی باندې نو زکه په خپل احکام راولېګل میره ستخصیم یوکه اپویدا ک تاسو ته پریخه و تاسو نو ورکی چده کمی زیاته اوچ نیچ راغلې او ترجی با یول ببل ورکړې او هغه اساسو ده فائده نه وي بس صورت کې اصلاح اله معاشره او انتظامی امور د اصلاح معاشره د بها بسم الله الرحمن الرحیم یا ای الذین آمنو اوفو بالوقود وحلت لکم بجیمت لنام الا ما یطلع علیکم غیر محل سوید وانتم حرم ان اللہ اخکم ما یرید سورت مائدہ مدنی سورت مصحف که دا نمبر او نزول که ایک سو بار ادھے پس دا سورت فتح ننازل مائدہ ورتوی د عیسی السلام معجزه د مائدې تذکره ورکی دا نو د دین نوم د پاره ماخذ او د نوم د تسمیه وجه اده دي صورت اخر کې برابر آیت نمبر 114 دی على إيسى ومريم الله ربنا أنزل علينا ما عيدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وعيدة منك دا موجزة و دا إيسى علیه السلام خوانچه راغل وطيارة ذكا يهود وفخر كوا اوه منغلا تيار فراكو نراتلل إيسىانو تيوي تاصل نراج بي إيسى علیه السلام توي نالاني سوالك نديل برنا طيارة خوانچه ورسرالا ځه داواله چې ددیدا دا ترجیح او فضیلت دا خبره دربانې ختم شي نو خوانچه تیار راغلی و نو دې ته مایدا زکوي چې دغه خوانچه تذکره ده او مایدا ما درستخان او خوانچه ته وې نو په دې دی اعتبارم دیتا مایدا وې چې د خوراک د حلال او حلال او حرام او بیان وکړم ستا په درستخانه او خوانچه و کم فرا کروتی او کم بنی کم با حاری او کم حرمی نو دی مناسبت سرم مائدا شو عودت الصوره ته وقودم وی وقود اوفو بالوقود دی ورگی دوادو لوزن الصوره اوفو بالوقود داو او مقصد دی صورت صورت کې توزیح الحلال والحرام یات داتا بیروکا یا بیان التحلیل والتحریم حلال سی او حرام سی او د دې دعوی پزمن پز کې چې دا حلال او حرام و بیان کړي نو رب کوي په شرک پھییلي شیګه پھییلي و سرت ناصل بیان دا حلال او حرام و دې اور دې رد شرګي پھییلي و زمنه ني وجزرا چې دا, دا الله حلال ته حلال او حرام ته حرام ویل پکاري او کو دا الله حرام حلال کيه حلال حرام کيه نو دا شعر شوکار نزمنن و سره دغه شعر گی فعلی مراد کای اصل موضوع و بیان د صورت د حلال او حرام او قران کی کمال داو چې دا فرقان ده نو څنګه چې د حق پہچان نو مقابل کې د باطل شعور او مرګ دا بنیادی خبره نو اصل موضوع یذار بیان او تحلیل و تحریم توزیه الحلال والحرام و سرا زمن کې رد در شرک فعلی بش جزان نتحریمات تحلیلات نزور در غیر الله مجوڑا <تصفح> ربط مناسبت در <دا> دی صورت <تصفح> مخکې کی کې اصلاح د عقیده او شوا بیا په صورتې نساکه اصلاح د معاشره وا نو ځدی صورت کې وای الکرہ عقیدہ او معاشره نوز سم شوا نو اوس خوراک هم سم گا خوراک څنګه حلال او حرام او پیژنه یا تیدا سی تابیرو کا چمخ کی امور مصلحہ د معاشو د معاش نو دلتا امور مصلحہ دا طعام دی امور بیانو معاش سمکے معاش رکنہ معاش نو امور مصلحہ دا طعام خورا کم ذکر خوراک سکاد هم د معاشره اهم یو حصہ د معاشره دروستګۍ کې د دې ډېر له تعلق ده چې معاشه کې حلال رزقي حلال کسبي یا مخ صورت کې اختتام پر د شرک اعتقادي داقې شرک راځي نو ندی صورت کې ابتدا کې رد شرک فعلی کای یعنی داغی مقتا دا غی صورت مقطع د دې صورت د مبدی سره تړی او دام دروت یو طریقې ربط د مقطع او د مبدا یا مخ کې صورت کې خطاب عام یا ایه الناس دلتا خطاب خاص دے یا یوہلدین آمنو گویا که دا صورت مایداب پا صورت نسا پا سرولل دا دا قبیلی دا تخصیص با دا تعمیم ننے اولی تخصیص با دا تعمیم کئی آل تا معاشرہ دا معاشرہ کے مسلمان کا پھر دوارا برابر چھ اسلامی ملک پاٹی کی او دلتا تعام دے نو د حلال و حرام و پیشان سره مومن سرطا لوگ لره اپا دی نشپا بندولی چه لکه تولی مردارا خوری حلال خوراک بدا مسلمان دا پا نو دا که یا یو لدین آمنو خطابو دا که کافر که کا مردارا خوری خنزیر خوری دارن چینیان شمشتی خوری خوری تکڑا دیش سچه کئی دا ذکا با حلال او حرام او مامور مسلمانين یا یو الذين امنوا سره خطاب مؤمنانو ته خطاب خاص بعد بعد خطاب العام يا مخکی صورت کې یو قسم طعام خبيثه چمال یتیم متویل کې ده ا ذکر شاهین ازان بچ نو دل تک ماله او تو عامه خبيز نظر و نياز د غیر الله بيان نه دي نه مزان بچي يا صورت کې قران ته برهان او نور ویلو نو دي صورت کې باب پايت نمبر 15 16 کې پدي باندې وزاحت کی توزيح او وزاحت دا غنور او برهان بدل توشي چ نورنا سمرات دلتبوش یا مخ کی صورت کی ویل لا تقولوا سلاسا د سایانو د تسلیث په عقیده را نو دی صورت کې بدغه عقیده فتوا لګئی 73 آیات چې لاقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه دغه حکم یې دلته بیان کړل فتوی دلته دا سنوریم غنی وایچی اسمیر ابته دا اسم دنمونو ربط چې پای کې نوم می او پای کې مقصد تمې شارې مخک مونږ ویلو مخکنا صورت فاتحین دغه اسمیر ابته چې فاتحه کی ویلو لا نعبود اییا کنابود ویا ولا نعبود البقره کما عبد تهم عبد تل یهود ولا نعبد الا عمران كما عبدتهم نصارا دا هو دجوره با تهه بقره ال عمران ولي لان عباده غير الله ظلم ولا نظلم قط حتى على النساء زکیده عبادت د غیر الله ظلم ده لان عباده غیر الله ظلم ولا نذلم قط حتى النساء الشرك غير الله عبادت ظلم ده او موږ ظلم نکاو تر دي چې په خزم نکاو سوره النساء نف انزل علينا مائده ان انعامه مائده انامه په موږ نه دخلو نعمتونو مائده نازله کی امتیازات او خصوصیات صورت کی تفصیل زرا مسائل ارباب ذکر شوی دي تحریما دالاته تحریما دغیر الله نظر دالا او نظر دغیر الله داسی بل زینشت داړنګ د صورت یو خصوصیت داړی بیان د مای دنا سارو بکی دی بل کفاره د قسم دلته بیاننا بل حکم د کاریانو د ښکار او د شکار دغه حکم حکم د خزو او حکم د مذوحه د اهل کتابو داهلی کتابو ذبیحہ او خزی سرا نکاح دارن حکم د دا سارق او سارقه واقعا د آدم علی السلام د دو زامنو او دارن صورت کې خطاباتی غن پلفذیا ایو الذین امنو سرا شفار الزلا پاڑا زلپک دا خطاب دا دی سورت خصوصیت تا آمنو یا یو آمنو تقسیم دا دی سورت دا دی سورت تقسیم زمون شیوخو که مختلف طریقو سرکی سوکی پا دوئی سو تقسیم ای لکا القرآن سو که پشپگویسو تقسیمائی او سو که پلسویسو تقسیمائی بابونا مانگ با دیکھ خپل بیاس که شپگا و لس دوار تقسیم کرده او زب پلس باندی ہوئیم دا سورت لس بابا بانده مشتمل لس بابا لس سبقونه دی هر سبق او باب خپل خپل ځای کې راځي بس اول باب پینځه یاتونہ ایک نه پنځه بوره پدې کې بیان د مسائل ارباو تحریمات الله حریمات د غیر الله نظر الله او نظر د غیر الله د اصلور مسلې دا به بای بیان تهریمات و نذور و سلنده خبر اوصولی تفسیر کې شوو نو را با خبر چې به د معنی کې بس وایو اوس زکات چې وښه دومرنینو سبق به است لغای او چې سلاندې راشي نو به خبره او خوده آیاتونو تا ګوره لا ګولو کې ګرانا ده دا. ګرانا دا نظم پېته بارس چې نظم قران بګې سر د ضروری ده نو دا خودل ضروری ورګه یا ايو الذین امنو اوفو بلقود د اول ایت کې د حریمات او تحریمات, تحریمات د غیر الله ذکر ده اصل تحریمات او تحلیلات د الله دی بس په دی اولنیه ایت صالح حلال کړي دي او سي حرام کړي نو د تحليل او تحريم بيان با په دي اوليات کې کړي نو د تحريمات الله او تحليلات الله په بيان اي يا اي ولذين امنوا في بالوقود وحلت لكم بهيمه الانام دسو شو تحليلات الله الا ما يطل عليكم غير محل سويد وانتم حرم الا ما يطل عليكم اسشو تحريمات الله څه حلال کړي او څه حرام کړي دا به لته مهید کی او رسو بیا تفصیل شروع شید حلال او حرام او اوفو بالعقود نا مراد دا حلال و حرام و اقود مراد او حرام والا عقود مراد یا اي اولذینا منو ایمان والا اوفو بالعقود پروالو کې پوادو عقود جمع عقد لوز او وادیه وحلت لکم بحیمت الانام حلال کلیشی ویستاو زبارا بے زبان زناور بحیمت بے زبان بے زبان بے جب زناور بحیمت خبری نشکوی اناام دا ڈنگر و ساروی دا بحیمت الانام کے دا اضافت چھ دے دا اضافت بیانیہ دے بحیمت سے چھ حلال کلی شي وي استاذ زپار بهيمت الانام عربي زبانه زناور دا لفظي معنا وي الا ما يطلع عليكم غير محل السويد وانتم حرم الا ما سوا ما دغنا يطلع عليكم چه بياني گل السلكيږي بتاوستا اب حرامي بهيمت الانام حلال دي و سیوا دا غنه چې لوسټلی شي پتا سو روستو را روان دي بهیمت له نام کې هغه حلال ندي بلکې سري حرام حکم دي نو روستو هم صورت درم یاد اورم علیکم العلماء تتودم علی الخنزیر و ما و حل لغیر الله به دال والمنخنقهۃ والموقوطه والمترديه وتنتیات و ما کل الصبوا الا ما ذکیتم دال دا الا ما يطلع علیکم بہیمت الانام حلال دی او بهیمت الانام کې مون خانقہ موقوزه متردیا و, مترد و نتیها ما کل صبح دا حرام دا بهیمت الانام حرام ستو یا په خپل ځای راش نو الا ما یتلا وهلت لکم حلال کلیشي وی استاذه پاره بهیمت الانام اغه به زبانه الا سیوا مادا غنا یتلا لیکن چی روسو با تولستلیشی ابا حرامی حلال بنی و غیر محلس وید وانتم حرم کونو غیر محل سی بلدا چه شیع نا حلال گرنون کی اخکار لرا شیع نا حلال گرنون کی اخکار لرا وانتم حرم پدا سے حال کے چه تاسو احرام کی حالت احرام کے بعد خکار حلال نه یعنی څه مطلب دام د دا الله تحریما شو وګوره یو تحریمات داری مایوت ل علیکم داشو او بل غیر محل سوید خکار با حلال نه غنې کلوان تم حرم چې کله حرام کړي نو دام د دا تحریمات الله نشو خو کلا وقت الا حرام ان الله بیشک الله ایحکمو فیصله کوي ما یری دغه سچ اراده دا حلال او حرام و اختیار د الله نو فد الله چې سره دا وشغه فیصله کوي کوم شی حلال وي او کوم حرام ای. دا الله دا حلال حرام مبنی بر حکمت تی، اسی دی اسی نه دي فد الله یوریت اراده ده زکه چې کم شی حرام کړی دی نو دغه کې س انسان ته نقصان شته یا تبعی تور هغه شی د انسان د فطرت او د طبيعت مطابق نه دی سلیم الفطرت انسان ته کراهیت محسوسه شي نه لازم او شي نه او, چی سلیم او چی دا شي نه چرماخه دا ازړي ذکر کا ورې پج سلیم الفطرت او چې ته چينيا نغه فطرت ختمي هي خوري دغ رنگ کلا بعض شي نه داسي دي چې د په صحت غلط اثر ورځي شريعت غمنې کله صحت له موذير دي فائدہ مند نه دي نقصان دي سا د دا, دا پا اخلاق و غلط سر غرزائی دا غی دا وجنه حرام کرد لکه مثلا خینزیر دی نو خینزیر دا انسان پا اخلاق و غلط سر غرزائی آدویم سیحت بانیم غلط سر غرزائی دکه دا, دا خینزیر متعلق دا رازی چی دا دیکم جراسیم دی نو دا پا سات سوڈ درجا سنٹیگریت حرارت سره اوم نمرید او دارنګ اخلاقی نقصان را ده چې په زناورو کې د ټولو نه بے حیا زناور وی وجدای چې نور سارویڅه کې دی وای دا نارو مادہ ولړې او بل راضی ده پر په بل خېج دکې ډېر څه ډېر بے غیرتوب ده نو که څوک خوري نه د دغه وروخه اثر بی د کې بے غیرتوب پیدا کی د هر شی د خوراک سره دی کې سړی خور یا خو سره تعلق ده نو په س کې چې د شجاات دی په سړی کې شجاعت, شجاعت پیدا نو د صحبت خوراک د سړی په طبییت او مزاج سر کوي شریت چې دا سهح رام کړي دي نو دا د انسان دپه معضر دي یا د صحت یا روحانی طور یا د سری من فت نه خلاب. او چه کم انسان د پار فیده اونو غی جائز کرد نو این اللہ یخکو ما یوری دا اللہ را در بستی منا ستا دا فیده نقصان مطابق دا حل خرمت را گلی دا یو خبره چې چی آئیو اللذین آمنو اوفو بلو قود ایمانوالو پوروالو که وقود پا غوطو لوزونو وادو وادو لوزونو بانده پوروالو که نو ویو حلت لکم بهیمتو لنام ساروی دل حلال شویدی عجیبه نده ربطی سره. وادی وعدی پورکه او ساروی دل حلال دی ربط مناصبت شیخ القرآن علام اللہ خان رحمالله وی وی چیزا لارم از رس بلا مولانا حسینی رحمالله دوره تبصیر لی ال تا لارم چیز دوره پڑا وی می آوالی نو کتابون می ویلی او منطق من بيليو درس منتحي تاليبو غد كتابونا منطق تک ميلي وغيرا نو اي درس ما درس راغ لهم نو ما تا اي چه قران ده مخ كو بيلي ده ما تا اي چه او جلالين ميلي مي ده <تصفيق> جلالين تول ددي تفسيرو کنن پا خوا جلالين نو اي ما تا از رس سب قران رواج ده وي چه خواب قران ده نو یا الزینا من اوف بالوقود وحلت لكم بهیمۃ الانام وادی پورک او سراوردله حلال دی د دې سره به تو مناسبت وی باور زر می دا ټکی واره چې ربته مناسبت سره چپسو میسر رات نو او شیخ وی راتوی چې دا دیکن اوف بالوقود دا الادی پورک ہے او د الله په وادو کی لوځونو کی او دام د دا چوهلت لکم بهیمه تل انا ما یتلا علیکم دا الله حلاله حلال او حرامه حرام دا اوفوا بالعقود دې مناسبه او ربط اوفوا بالعقود دا, أوفو دا خبره ابن جرير د ابن عباس رضی الله نقل کړی دا او اقود ستوی د دې ځای وقود ما احل وما حرم وما فرز وما حد في القرآن دقه مرادك ما احل وما حرم وما فرز وما حد في القران دقهي عقود الحرام بالوقود دل د او له تمهید کو او بدی کې تحریمات د الله او تहलीلات د الله او خل او حلت لكم بهیمه الا نام تहलीلات الا ما یت علیکم غیر محل سویدوان تو حرم تحریما یا ایو الذین امنو لا تحلوا شائر الله ولا شائر الحرام ولا الهديه ولا القلائد ولا امین البیت دوس معظمات د الله او نظر د الله دا معظماتی او ورسره نظر دا الله دی د دې کې اوسو خبري په جنگلو غواړي بس د ټول شر کې پھیلی کې دا حلال او حرام اوواله یو دی تہلیلات الله دويم دی تحریمات الله دریم دی معظمه دا الله دا درېش او بل دی نظر دا الله او بل دی نظر دا غیر الله او د هغه مقابله کې سې دي یادا شي هواه الله تحریمات الله معظمات الله او نذور د الله سلور د دې مقابله کې م سلور تاحلیلات او مقابله کې تاحلیلات د غیر الله شو تحریمات مقابله کې تحریمات د غیر الله شو معظمات د الله کې معظمات د غیر الله شو او د نظر مقابله کې نظر د غیر الله سلور د الله او سلور د غیر الله او د په معاشرکی تحلیلات د الله نو د الله حلال او تبع حلال وای د کې سوکراپاسی خپل تحلیلات جوړ کړي د الله مقابله کې یا د الله تحریمات دي سوکراپاسی نو د خپل ځان تهریمات جوړ دا له مقابله کې او دا شرع مقابله کې نو دا شر د وجه سره زکه چې د حلال او حرام او اختیار د حلال او حرام او تقنین او تشريع شرع دا د الله کاره دی د د الله غ اختیار استعمال ځنه حلال حرام جوړ بل نظر د الله او نظر د غیر الله معروف مشهور دی او بل معظمات د الله نو دا الله دا معظمات او تعظیم کې دا لا نظر به پوره کې او دا الله حلال او ته حلال او حرام او ته حرام وے په معظمات دا الله مقابله کې مشرک معظمه د غیر الله پیدا کړی معظمه سیده لکدل توي شاعر الله معظمت شهر الحرام معظمت هاديه قلائد معظمت امین البیت حاجی د معزومات شاعر الله کې دی شاعر الله چې سونه دي د معزومات دی نه د دیبا احترامي ځکه نه سبته الله ته دی دا ایدا وجه د دې احترام کې مشرک س کوي اغا خپل معزومات جوړي څنګه د بابا خوا کې معزومات جوړ کړی کله دی چې چرتا د بابا په خوا ګټه پرتا دا نا ګټه چې د مبارک او متبرکه غني اما عظمتو نشميري دا بابا پخوا کې ونه لا نو وي د بابا د خوا ونه او واخه به نریبه ونه بنوخه دا سي تعظيم کوي لکه د الله د معظماتو دارنګ د دا بابا پخوا کې طالب ده لختي ده او هغه وداسه مبارکي غني لکه څنګه چې د الله د عظمتي د زمزمګنه اوبا او بیتولا سرچی سی دی بایی که دی شیر شرک کرده حجر اصدو دلتی اگتا جوڑا کرده بده بابا ناسته بده بابا لاسخه و اخ او ال تا اوبدی اغدا سی مبارکی گنی چه سنگ دا زمزم گنی لی شیوی پای که شفا گنی نو چرتبا سخا کوئی سخا اوبا باکی دن شیوی او ایدا د بابا دا مبارکی اوبدی دی که علاج ده و شیفا د دا حرم ادب داو چل تا بخکارنی ندی دا بابا په خواږه گچرت لختي وی چرته تعالی وی اله که د کی مايان دا دا بابا جی. جی. دی د بابا باندې کټواړی مازماتې جوړ کړی دی وا خمرې بابا بخبشی ونه موخه بابا خبکیږي که په ونه کې چرته پرندې وی تو وی خارو مې دا ای داننی سی ها بابا په دې خبکیږي دا مازما جوړ کړی د غیر الله دا الله مقابله کې نو دې کې دقه معظمات د الله بیان یو نظر د الله بیان دا الله د معظمات او تعظیموکې او د الله غا نظر ستر ترس یا یو الزینا منو ایمان والو لا تحلو شاعر الله بیزتی مکوې د الله د شاعرو شاعر الله چې د الله نن مسرت لري شاعر الله بیزتی مکوې ولا شار الحرام ومبيزتی کوي د عزت میاشتو پس سرا بیزتی په قتال جنگ پکې م کوي لا شار الحرامه بل قتال بیزتی م کوي دا غ میاشتو عزت مونو په قتال سرا ولل هدیا ومبيزتی کوي دا هديه ولل قرايده اون د قلايده هدیا هغه بیت الله د چيلي ګلی کی هدیا عامره مکی ته بوتلیش اما او قرائد هغه نه خدار زناورت ویل کی چې خاص نه خیبې چې بیت الله تادا حج په مقبوت لیش نو ګوره هدیه ارغه ساروي ده چې بیت الله تبوت لیشي خدای دی کی دا د الله نظر منل دي صدقه لیګي یا دا, دا چې د س جنایت وغیره کړي دا ټوله نعم او قلاید چې نه خدار دا خاص سروې دی چې د حج په موقع باندې د مې شکرې نه دا اړه کې سو اچي امیل فولادا شعاریو کې دا شنه خدار نو ګویا کې دا قلاید تخصیص بعد د تامیم نه هدیا عام دیو قلاید خاص نو ولله هدیا بي زتي م کوي على هدیه دا هدیه د بیت الله ول القلائد او نداغه نخدار زناور چې د بیت الله لپاره ده دغه سارووم بي زتي نه کیږي زکات الله د کور سنې نسبت قائم شي وي دا. نو دا د قربانې سارویم ده قرباني سارویم دغه احترام دا حج د سارویم دغه احترام وي ولی هغه دای چې نسبت الله سره شو نو ګورداي حکم دی دین وبپنل شي پدې بسورلی ورلی نه کاوه وغیره وغیره د دې دا غیبارک ولا امین البیت او مو بیزتی کوي دا قص کوون کې د بیت الله بیت الحرام د بیت الحرام قصت راځي کړي د څوک حج او عمره لتلون کې حج او عمره روان دي نو د هجې بیزتی باندې کېوالې د هجې نسبت د الله او د الله کور سره پیدا شي يبتغون فضلا من ربهم رضوانا ذ کذا حاجیان امین البیت چي لري کنه وی لټي فضلن فضل د مریبهم د خپل ربن ور ایزوان او د الله رضا منτια فضل بالتجارت او رضوان بالحج د الله د کور زیارت له چیزی وایزا حللتم فاستادوا دو ز الله د کور یو بل احترامو چې د الله کور ته نو داغه دا, دا معظمات او تعظیم احترام نه دادا چې په احرام کې بزی نو بل ادا دا شیخ کاروانه کې دا, دا کار پابندی م راغلی و کنه غیر محل سوید وانتم حرم نو ده دا, دا تعظیم نه خراب او د هدیه کې اشاره نظر ده الله تم شو ولل هديه نو هدیه نظر ده الله هم اشاره شو ځکه مو دې کې معظمات د علام دیو نظر د علام و اذا حللتم فاصطادو کله چې حلال شي نو فصطادو بیا اخكار کاوه اذا حللتم یعنی چې د حرام نه وزه اې اذا حللتم اذا خرجتم من الاحرام او الحرم دا مطلب اذا حللتم اذا خرجتم من الاحرام والهرم نو فصطادو نو بیا جایز دې د اخكار بیا کاوه ستا دلته د ووجوب د پاارره نه دی مر په ډیرو مع نه راځی تا صبح اواصو کې نروار سی شااج ویل نو دلته دا عمر د پااره د بهحت فستادو په اجهلهکو مستیا د بیا د لکار جاز دیوی عمر د جواز او به حد. نو دغ کار اجازه ملوش چې کله احرام نه ولا اجرمنکم شنان قوم او 22 دی جوړ نشيستا سوده پارم شنان قوم بن بز د دشمنی د یو قوم ان صدوکم چې بند کې تاو سدوي انل مزیل هر ان صدوکم چې بن کړي وې تاو سو انل مزیل حرامه د مجله حرام نه نو داده د 22 نشي ان تاتدو چې تاسو په زیاته وکې دای اجرمنکم باعث کې در اپا مزا مزا ذکر لگی ام دا ذهین اگرانی لگول غاڑی حلکول غاڑی فمطلب ازان پویول غاڑ وَلَای اجرمنکم باعث دی جور نشیستا سو دا پارا شنعان بغوث دشمنه تا وی یا وَلَای اجرمنکم تیز دی نکی تاسو تاسو دی تیز نکی شنعانو قوم من بغض او دشمني د یو قوم ان صد دو کو من المجل حرام دلته دا په تقدیر د لام سره ده ان صد دو کو من المجل حرام دا الا د پاره د اجرامش بايزه جوړنشي تیزینه کی تاسو دشمني او بغض او یو قوم عن صد من المجل حرامه چتاسي بنکړي د ماجدي حرام نه تاسو مخکې د ماجدي حرام نه بنکړي وې داغه سولهودی په موقع نو هغه زړه دښمنی دی اوس بایس نشي چې تاسو دې بنګې تاسو 30 کی دوی پس انتا انتا تدو چتاسه په سياته وکه دا انتا تدو دا د لا اجرمن نه بد پاره مفولي سانی لري مفولي سانی نو باعث دینی چی تاسو دا پارا تیز دینی تاسو بغوث دشمنی دا یو قوم د دی وجه چه بنکڑه وی تاسو دا د حرام نا نو باعث دینی کی و تیز دینی کی خبره خبر چه انتا دو تاسو بھی زیاده اوکه زیاده مکوه بس چې زدی تیر ایر و تعاونو علالبر و تقوه او تعاون کوه لاس امداد کوه د یو بل سر علالبر و تقوه فکولو دنیکه و دا تقوه پکار بر نیکی تقوه تق بر اشاره دا حقوق الاباد او تقوى اشاره دا حقوق اللہ تا نو تاون کوای د یو بل سرا پا کولو دا کې د حقوق الاباد دا کولو و تقوى او تقوى دا حقوق اللہ دا ادا کولو او دارنگ بر او تقوى کے یو ماندادا بر توحید تو و تو یو تقوى چې دے بر توحید و سنت دا تقوى دے شیر بدن نظان بچکول لی لکه د سهل نه روایت نقل کړې د روح المانی اوی او ای البر ایمان او التقوه السن او سراجي والاسم الکفر والعدوان البدعه بدات مراد نو تعاونو علی البر والتقوه تعاون کبه د یو بل سره بالبر په توحید او سنت او تقوا او د شر بدنه فزان ساتلو یا وتااونو تااون کوي او بل سره بل بري په توحيد او او په سنت ولا تااونو او تااون م کوي د یو بل سره عل الاسم په شرک ولودوان او بدت شر بدت کې تااون مګم اسم هغه ته وای ماکان محرم الجنسي کنا چې جنسه حرامه ده سره جواز نشته لکه شی او عدوان سي حرام مکان محرم الحد جنس نه ده حرام خو حد حرام به وخت مونږ وکنه یا شرک څه ده بدعت حقیقی ده نو اسم هم بدعت حقیقی ته اشاره شو چې دلیل بینشت مال اصل له نثرا جنسه حرام یعنی شرک کې لگ یا ډیر جایز نشته مطلق شرک ناجایز نشته او دوان مکان محرم الحد چه آغا بیدت اضافی و دوی چه اصل خیش تده و حد محرم نکم حد کم کیف این اوات تا قلعه دا نو یرگه ان الله بشک الله شدید علی قاب سخ ورکون که دا زاب اور مطلع کولمائی تا تودمو لحم الخینزیر و ما و لغیر اللہ بے رد پا نظر دا غیر اللہ بانده اس اوات سرتا حریمات الله نور بیان د تحریمات الله عورت په نظر د غیر الله د الله حرام کوم دیوس او پیجنې تفصیلی او سرا رد په نظر د غیر الله حرمت علیکم المیت حرام کړي شیوه د پتا سبحان مردار ودم او وینا خوینا بيدون کی وینا ولا هم الخنزیر اوخه د خنزیر اما د خنزیر وخنا مرار تمام اجزا وما او آغا شے حرام ده او غیر الایب چیاواز پور دکڑے شو ده غیر الله پاغه باندي چره پلان پلانکی بابا نظر نه شکرانا گډ پیسه یا وما او کلمه حرام ده چیاواز پور تکڑے شید غیر الله پاړه پاغه دا گفت کول د الفاظ ول دا نظر منل حرام دي ده غیر الله والمن خنۃ والموقوزه دا تفسیر او تفصیل ده د مایتي ما سطا وی مردارا کسنگی وی که نا ولمن دا مردار دا ولمن خانقه تو اغا خفی کلی شوی مره ولا تیزنده شوی ساروی دای خفی شو یعنی مره تیزنده شو پده و تا چولیو تللیو و برازیو او بس اغا پلی نراز وران شو وران شو بس این خط مره سای اوور نو دا من والموقوزه او پکوته کووله شوی جو بل شوی پکوته کې والو والو سلام الله والو والو چار ماری په اوکړه چار ماری په جنګ چار ماری دیته وای چار ماری خدغه ته تم وای چې شه دغه سی و دروله ده فغه شو پټوپک په ګولې ولې دا چار ماری هادس کې راتلل چې تاسو بدا سي نه کوي ساروي په چار نه وج اتا عزیتم دیو زباہ شرین نہ کر نو دقس موکو زرا په چار مارې ویش کو تا کو باندې واخوخه چی ساروی مړ کړه مردانش اول متردیه او د برن ناراض غړللې شوی برن روز غړي غړ ناروز اړي لاندې زمکه ترا ته سټې ماتو او دې دی متردیه کې ایکسیډنټم راغې چې ساروی په ګاډي وایلیش عین مړش زبحانش نو دام بکی داخل و نتیحا او پخکر والی شوی یو ساروه را بل ساروه پخکرو ویش لی ملی کی. نو دا ټول مردار دی رست برش این نمازا که توم کلاسات ندوته و زباشو نجایش بلوما اغشیم حرام ده اکلا سبو چه مات کری در, در انده مات کی ویخوری ماتی کی دا مات لفظ خره ویخوری نو ختمه که کره ما تول دا باندې څو کړو چې پریم ما تکړه حلال سره وګټ پیسو خوشر مخمات نو بس څو کړو نور مردار پروت نو دا حرام دی الا وما اكل السبو سبو, سبو خړلې او مردار شوه ها الا ما زکایتم مگر حرام نه یا غه تاسو ذبح کې په شرعي طریقه ذبی شرعي وځغره یعنی دا شی نو لاصه او منخنقا موقوزا متردیه نتیه او ما کل سبا در انده ماتکڑه ده خلاصا پکیه ده زغڑی دل ده سا پکیه ده کروال شوه ده لاسا پکیه ده را خفی کڑه شوه ده سا پکیه ده او ده کتراؤ را سیده نو زرزر چاڑا پیرا که بسم اللہ اللہ اکبر حلال شو اللہ مادوکید خدا استثناء دا چانده مفسرین وید دا استثناء دا ډول مون خانقاتونه شروع کی مخکې نه بني ول مونقنقاتو زکه کوم خلکو چې دارایا چې غیر الله په نوم باندې نماز شي او زبحه کړې نه رې او بیا دې سړی مثلا توبه وستا یاده زابه په واخی په بسم الله علال ک نو ایدا جایز ده نو اسس نه کیدلې الا ما زکه تم ما ولل لغیر الله به هم دې سسنا نه مست کو نه مستاس کې بیا چې دا مستاسنا نو بیا دې بل سکيدي وله مل خیر بیا غ مستاسنا ک خیر هم چې قیب و نو حال لږي نه نه نه استثنا اصلې من خقتونونه ده او دا خبره چا کړی دا شیخ الاسلام تییا دقا خو تبیر کې کړی دا, دا تبسییر د دقا خو تبیر او هازا استثناؤ من منخنقت به اجماع المفسرین مفسرین و په پا دیدا چې هذا استثناؤ من المنخنقت به اجماع المفسرین پا اجماع دا مفسرین و اجماع و نه ای مخیر ننا دا دایا دا, دا جلاسا پا که دا وره اللہ ما دکایتو فاتشو خینزیرو ماوحل بیهل غیر الله دا پا ذبح سرا نہ حلالی زک شاسب ش عبد اللذيذ لويفت العزيز کے چمانند سگ و خگس ہدی مثال لسڑے د خین خنزیر دے پ بسم اللہ نه حلالی نہ باقی و ما ذبح علی النصب اوغه چیز زبہ ہکڑے شی پ درگاونو باندے تام حرام دی درگاونو باندے زبش درگا باندې زبکی نہ خوا نظر غیر اللہ کنا و ما وحل لغیر اللہ یب نو ده که فرقش یو داده درگاه تا نده اوڑه ری شه دل ته غیر الله بنون بانه و دام زد که که درگاه تلال کلا نده آدوه مقه ده چه ما مازو بیالنسو بابا لو درگاه ری نام دام حرام دوالا بابا ری اوڑه ده علتی الالی دام حرامی بل وان تستقسیمو بلا او دا چه تاسو قسمتون معلومه بلا ظلامی پغشو دام حرام پغشو بیه قسمت نہ بہارون مول لدے دو مطلب یو قسمت معلومولو انت تقسیمو بالازلام قسمت معلوماول دا بہ دچ کلا پ سفر تل سکار بیکو نو لا بڑل بیت اللہ تعالی منجور ناست مارف القران کی مفتی شفیع سے بھی تفصیل کرے چھپ جمنجور بنا ہستو اگر تہ بی دا سفر کو نکو دیکې بخیری کنه دا یاده پار شرکی مختلفه طریقې جاهلیت یو بداو چې په سفر به ته دیکې بخیری ک شر نو دا پار به چرتا مارغه کته پرنده غټه لوتو به را واغشت او ونی ته به ویش اينه مارغه وال نو که دا مارغه به خې طرف ته خیر ده او که گساله ک دی سفر کې خیر نشه د بدفارینی وله پا ده طریقه با دام ده دا جایلیت طریقه با ده غرنگ یا با مخلوارتا نامناسب شیع ورنه مثلا پیشو اسپی اوهو نظر میں پاس پیرشیو لگید با خیر نیشت نظمون ده خوامو کمی خزو کم داش او دره ما طریقه با داوا چایی با لال منجور لا ته به بیوی موږ له قسمت معلوم ګمارې قرآن دا یې لیکلی کلي دا, دا خبره قسمت معلوم بیا سربت ترک شو پای کې بغښیو په یو بنعام او په بل بېلا لیکلې وا نو فیس به ویواغش مفتیسبه فیس ویواغش ابه فیس واغش من جواب او دلوي قسمت معلوم کو هغه شی وداسه اوړه کول روړه کول او سره په ډګر نا ماواله زه خیر ده لا مزا به خیره نو دا قسمت معلومه دا سین دی د خیر رج شریعت سو کړل د دې استقسام بالازلام په ځای شریعت متسو خو لري استخاره دغه وکه د طریقه الله سره مشوره ولینکه او د ومانه استسقام بالازلام تقسیم په وشو باندې دام طریقه تقسیم په وشو یو کیسه مته د تقسیم تقسیم, تقسیم په وشو څنګه ده هغه دا چه دوی با پیسی را گونده کرده دا دا جواره یو قسمو جواری با پیسی با چا زر چه دوزر چه او بیا با داغین اباد پا اغیی یو اوخو آغاش اغا اوخ با علال کر ارکو سه تخسیمو رازه پا کار خدا د چه دا چه سمر پیسی دی اغا مریج سده واری دوی با پرندازه کولا پرندازی با اکلا پا اغا ترکش کی واقشیو پا چا بانده نصفو پا چا روبو پا چا خمسو نبسترگوی پتکڑیو او بیرست چا چا نومبا علیکا تارا پا روباسم خوا سرگوی پتک راست نصفو نیم اوخ دا دا شو روبای بزر رقی برکڑیوی اوخ وی نیمی آلو کور دا ها پس نمبر بڑی را گشتیو نو چا با چده ترکش ترکش کی لاسور کرو ویس الکداستا یا زما پای بروبا سلورما ددش په دې طریقه نو دا جواره یا قسم نو دا حرام دی ذالکم فسق دارنګې دلستا سو فسق دا لوی ګنا ده یا ذالکم دکارونستا سو فسق د ګنا کارون دي دا ګنا alyawma ayis allazina alyawma ayis allazina د دې بیان نواد دین پورا بیان کنا حلال حرام الیوم انا اور زیادہ ساتھ یا ایس الذین نو مید شو اک آسان کفرو چی کفر کڑے کوم تاسو د د کমিনা د کমিনা تر خیالو چې زادہ پیغمبر بو وفاد شي دا دین بنیم گړشی هو دا صورت چراغ نو دا په صورتونو کې اخیری صورتونو کې دی او دا حلال او حرام اخیری بیان ده نو دین مکمل شو نہ اللہ د دین امید شي چې بس د دین نیمګړی کیږي کی نه کامل شو دا که اعلان کړي نو نن ورځ نو امید شوه کسان کفر او چې کفر کړي له مین دین کوم تاسو د دین د کмина چې او دین کې کمین رازی مکمل شو نو فراتخ شم تاسو مې ريګې د دین وښونی مانو ريګې یارت مګو الله د دین پوره کړي آلیا ما اکملت لکم دینکم او نن ورځ دا ساعت مون پورا کتاس را پارستاس دین و آتمام دا علیکم نعمتی او پورا مکڑا و تا واقع سبان اخپل نعمتون و رزی تو لکم الاسلام دین او غورا مکتاس را پار اسلام دین د پورا جن تیرولو قانونو قانون و نظام د ملد جن قانون و نظام قده باندې با جن تیره وین فرق سشو علی اومر اکمل تو لکم دینکم و آتمام دا علیکم نعمتی د اکمال او اتمام کے فرق سرے ہیں ندا پیجاندل غواری اصل کے فرق بکی دے اکمال رازی ابن قائم وی شیخ الاسلام ابن قائم دا کتاب دے اجتماع جیوش الاسلامی اجتماع جیوش الاسلامی دا کتاب دے اجتماع جیوش الاسلامی او اکمال راضي په اصول او zawato کی استعمالی او اتمام پا او صاف او په پروغه کی راضي نو معنا دا الیہم اكم تلکم دینکم ما کامل ک تاسو لستا او سودین په اعتبار د اصول او zawato د ذات او د اصول په اعتبار کامل شو واتمم تعلیکم نعمتي او اتمام میو کو پتا سو دغپل نه مت په اعتبار د صفاتو کیفیتو بس دین الله پورک اصولم پورکړل ااو یعنی د ذات په اعتبار هم کامل د وصابو په اعتبار اصولم پورا پروان پورا اصول سي دي اصول اصول لك عقائد او فرو سری دي منځرو جهاد نو د اصول فرو په اعتبار باندې یا دا دچی اكمال په اعتبار د ذاتو د ذات په اعتبار ااو ذات په اعتبار دین کې کمال نه ذات سره شه ده لکه مونږ حج ااو اتمام سره په اعتبار د صفاتو د مونږ روجه صفات سری ها سری لکه کې اوقات دا د معنا زات منذور او جہ زکات او اوصاب مقدار کیفیت این کم کیف دا مطلب دین په اعتبار د ذاتم پوره سونه عبادت او منذور او جہ زکات الله بیان اوس نو عبادت پیدا کولو ته ضرورت پاتینش او اتمم تعلیکم نعمتي د اوصاب په اعتبارم پوره دغه عبادت له کامل پور عبادت له کم کیف ان خپل مقرر اوس په کې بدتی ته د اختیار نشته چې یا د ذات په اعتبار سنو عبادت پیدا کی او یا غشتي بدل د کم کیف ان خپل جوړت دا مطلب دی اکملت لکم دینکم واطممتو علیکم نعمت اكمال په اعتبار د ذات او په اعتبار د اصولو او اتمام په اعتبار د وسب او په اعتبار د فرو و اصول سوشو اقاید او فرو سوشو منظر و جهت زکاة باعداد او ذات منظر و جهت او صفات دا کیفیات دی پہ اعتبار پورا دی او ورزیتو لکم الاسلام دینا او ورم کتاوز دا پار اسلام دینا د جون تیرول قانون قانون مم دا جون نظام بس اسلامی دا یا تون نازل شیعو حجۃ الوداع په موقع کې حجۃ الوداع موقع باندې ناز نبی علیه السلام خدای ته خبرو کې غیلا بیا راځي یو غدا چې رحم الله شریف فقيه اکبر کې یو لسما سب په کې یو خبر لې کړل د دې آیات په تناظر کې چې alyaw ma akmal tulakum dinakum atamtam taakum ne'mati wa rzi tulakum alislam madina دین کامل دې نعمت پورا دې اسلام بطور تور نظام ساسو قانون نه غلی کړی چې د دې یاد نه بعد فلانا احتیاجو په تکمیله اله امرن خارجن الکتاب او سنت فلانا احتیاجو په تکمیله من محتاج نیو په تکمیل د دې دین کې اله امرن خارجن یو خارجي امر ده کتاب الکتاب او سننه دا کتاب او سنت کتاب سنت نبار مونگا د دین په تکمیل کې سشیتا محتاج نه وو هر کدا وختې فقونويستا او فقيه فقيده هنې دي پدې ځان پوي کله غیر مقلد داسه عبارتونه مخې مخې ته کې وګورويستا صفيه لیکلي وي وایته زمونږ د فقيه په خبرو نه پويږي اپ مون پوي ادارا یو تکمیل دے او دیم تشریح دا خبر حل شو او ای لا نحتاجو فی تکمیلی لامن خارجینل کتاب و سننا تکمیل تنیو محتاج تکمیل شوی دے الیوما اکملتو لکم دین اکم چی سوک دے دے بادت پنوم بلی بادت پیدای یا اتمام شوی دی شتے بادت لدے خپل کم کیف جوڑ کی دے تنیو محتاج د بدیتیو د بل مولاو د پیر سره دې ته نیو محتاج اه البته یو تشریح دانو تشی ته محتاجی د قران او سنت تشریح بسوک کای تشریح صحابه کای سلف کای تابعین تبي تابعین کای فقها کای نه تکمیل نه ریاست فقها د دین تکمیل نه کړه د دین تشریح کړه ا من قصده تکمیل من د اكمال شوه بس ضرورت پاتینش خمایدہ حجت الودا کے نازل شویعات اعلان و شعال یا ما اکمنت لکم دینکم و آتمام دالیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلامتین او نبی علیہ السلام ہوئے حجت الودا پا موقع عجیب خبره اکڑے وان وی ما چې سویل غستل اغم ہوئے او ما چه سکول غستل اغا ما اکڑا دن پورا شکا پیغمبر چې کم کار د پار راغلي کیسه کومه پاتې نشو دا واحد دنیا کې محمد رسول الله سلام دې چې د څ کار د پاره راغلي ویه څو ستلو کول غې کړی بل څو دنیا کې نشو کوله ځکه څو خلک چې دنیا کې راغلی لوي لوي سنزانا لیدران ناوي دنیا نه نا په مقاصد کې ناکام دي ګر نه دي تل سکندر اعظم له دنیا باندې حکومرانی کړې وای نیمت دنیا درې مېس دنیا چې مل کېدنه وای چې ما سکول غسلغه مې اونکړېش ولی دنیا مې پورا نکړه او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چی پورا مې خدا آیات چې نازل شوي دی نوغو ر دینه والو چې بسوس با اكمال او اتمام ته د ضرورت پاتې نه چې پکې څټی کی ټوکی رانانه وای د به دې تیا نو د پار خدا نبی علیہ السلام حجت الوعدہ کیوں او سید ابن جو بیر وی عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا اہدن و سمانین یوما نبی علیہ السلام دا دے د دا نه بعد و دنیا کې اکسی روز باد و فاتشوی دے اکسی روز جم دےوں ولی دا حجت الوعدہ دا کن ندا د ارافین حساب کا 81 روزه والا چیکس روزی تیر شپ پیغمبر ور بسے وفاتی نا غبی محققن لیکلی دی چې چرته هم د 81 روزه په حساب باندې 12 ربیول ول د نبی علی السلام یوم وفات نه دی 81 په حساب وے ک نیلو صاحب یا کړے 12 ربیول د 81 په حساب باندې ربیول ناراضی او دارنګ اگر بیا پورا ٹیبل جوڑ کرده ما کتاب ده عید ملاد النبی کی حقیقت رساله را پائی که اگر ٹیبل مارا نقل کرده چه دامیاشی سو دی زلحجہ کے حج شوی ده پیغمبر چواپش ورپسیس ده محرم سفر ربیولول اتفاق داره چه ربیولول کے وفات نو دامیاش تی عیساب کے دا ٹول تیس تیس کې دا ٹول اونتیس اونتیس کے یو تیس کا بلو ندٹیس کا بلو, کا, بلو کا یا سروا لوندتیس کا ورسی تیس کا ورسی بیونتیس کا بیادتیس کا پا هر ترتیب چی راواله نو اتفاق دار بیو الولم ده چه پیغمبر وفات ته او اتفاق د دا پیر دار وزم ده چې پیغمبر وفات ته نو رو بیو کې د پیر وز په بار, بار روز پا یو حساب ہم نرای چی لیہا دار بار روز پا یو صلی اللہ علیہ وسلم يومی پیدا اشن ما ایدن الویسی با رساله پی او یا زماغی کې دغه غٹه بلتی مارا غشت دید بارحال فمن استره فی مخمصتن غیرمت جان فی اللی اسمن فان اللہ غفور الرحیم فمن استره فی مخمصتن دیمخ که د حرمت بیانوک چو حرمت علیکو المیتتو عدم علاهم الخینزیر حرام بنو خره خوز استراری دی ضرورت تی ضرورتی شرعی استرار چه ورتوی فمن استره سوک چ مستر و محتاج شپی مخ مستن په لوګه کې لوګین امری حرامونه بغیر بل سنیشتا نو غیر متجانف الیسمن نو نبي مایل گوناتا گوناته ما اعلان نکي اے د خون بنیت دی خري او دون ديتیو خري چې د مرنه بچ نو فین الله غفور رحیم بیشک الله به خون کې مې روان یسئلون کما ذا حل لهم ديزنوس بیا تحلیلات الله دا الله حلال لك خاص کردحکار لکه پیزا من ترشتہ زما ها تاسو دا الله سری بیا تہلیلات هغه سری د ښکار په شکل کې د ښکاری زناورو د هغه د ښکار یسلون کته پوس کایستانه او حللهم س شی حلال دی د پاره قل ورته پیغمبر او حلل لكم حلال کلی شوی استاده پر اټویبات یو خو عام تويبات حلال دله حلال عام تو یه بات تو یه بات ستویلی که خطیب شربینی سراج المنیر که وی, وی تو یه بات نموراد اغشی ندی چیپ و قرآن و سنت که حلال لی آو طبع سلیم بد نگنی قرآن سنت مطابق دی او طبع سلیم بد نگنی دا تو نو خدا تو یه بات تیچه غیر تا مخیو خول که نباز محرمات مو تحلیلاته موخه خو بل و ما ښکار خبره کوي علمتم توجه کوې ترجمه ترجمه, ترجمه کوم ها سم مطلب به جوړي توې باد حلال دي و ما هغه شی حلال دي علمتم من المجوار هي چې تاسو ورته تا خوده نه اخکاری زوا زناور نه اخکاری زناور حلال دي ها هغه سپه نه واما اے واسیدما سویدما واسیدما واسیدما علمت من الجوار تو یی بات حلال دی واما او خار دغه شی حلال دی علمتم چې تاسو ورته خوده نه کړی دا چا تم خوده نه کړی دا من الجوار یعنی اخکاری زناورت منه بیان یش اخکاری زناورت تم خوده نه کړی دا س تازیز پہ تازیز پہ ودا وای ک تازیز پہ ٹریننگ دا بازه تریننگ کڑه او اغا والا اخکار کئی مکلیبینا دا حال ده خوا پدا سه حال کئی چه مکلیبینا تاسو لیگون کیئی دا اخکاری زناور پاسه تولیگئی او تعلمونهن زی لبزی ترجمه که ما تا مخی مهلی کرانو زینی که با لبزی ترجمه خواه ما خاکا بیچه اغا مقصد بانده پوش حاصل که سڑه بیا پا مقصد نپویی نو مقللی وي په داسې حال کې چې تاسو لیګون ک د اخکاری زناور او تعلمونه هم او خودونه ورته کړي تاسو م ما دغ نه اللهمه کوم الله چې تاسو ته خودونه الله کړی د په پرران سنت کې پرران سنت کې د اخکاری د تربیت چل خولی دی شه او بل نو خره کولوخورې م ما دغ نام سکناعلیکم چې سااتلیې تاسو د پاره. ارخ کاری زناور اشی تاس ول او سات او بل وذكر بسم الله یادوینو دا الله علیه علیه وقت الارسال په وقت له ګلو دا ساروی او وتقول لا الله نو یریګه د دې اصولو خلاف مگر نو بس د خکاری زناور د خکار ټول اصول یو کول یو بسی ویعلم تو من الجوارح خکار جایز ده خدا کوم شی من الجوارح چاغا جارہی خکاری وی کوسړ سپه نا هاګه نا اوسام سپه دا وغد لشیونی و نا من الجوارح نه ده ټپوس نیول وکړل دا من الجوارح نه ده سړی تاسیس پېدا او باز ده او بل جواره نہ بل معلومه شوا من الجوارح چا زخم مغیره پی اثر کیدی شي مردا پروت او خړه کې راواز تلې راوړل نه چ جرح به بل مکلبین تا ور پریخی اس نه چه پخپل داسې زنګل ته تله واغه مخه تعالی سره ورده مردار خپل ونه وروي تا باور بسریږي کار د پاره بل تعلمونه هون مما علما کوم الله تربيت شو دی که تربیت نه دی ور شوی عام سپره یم تا زیله خو تربيت شوی نه دی خارو کو دا نه دی اجازه بل فكل مما امسكنا علیکم اغه خو ری چې تاسو له کنی می خلل دیونی می دل راوړو نو مردار دی اې بیا ساده پارا کړې د ځان لکړې تعالی نه لکړې نو مما هم سک نه او بل شر وذكر اسمله آلې دا لېګلو بو وخت کې په د الله نوم علي دا به زبح شوکان زبحش بسم الله الله اکبر ورزا مې چې ورغه وینې و زخم مخه مې کړ وینې ته اوس کله خیر دی نیولو کې وینا سره زخم کېدل دا ټیګ وو چیراوړو مړو حلال بغیر زب ہے زب ته ضرورت نشته کړه حلال انکه جامدې راوړل لا سا پکې دنو به حلال دا شرط نه شي وتقول لا لا نو یریګ ان الله به شکل لا سريو له زر غو سن کې د حساب د دې اصول او پابندي کوي او دې تعلیم څنګه ورکی کی تعلیمي ہفتہ سپېخه تعلیمي ہفتہ سپې له لسنگو ورکڑی که دا داسی دا وخو وغیره ورتکی دی ورش روڑا دی چلالو بی خوڑا نو مالکو تا چوکوونی چه دا با, دا با دا با دا با نو بیا ورتکی دی نو بیا لادش روڑا نو بیا خوڑا پا درم مخو... بس دا کوسا ساډه بشو لرکه دا دا, دا تعلیمو وانا او؟ بگره پدرم. نو مطلب دا دی چې وسړی ته دیو ځلې یو خبر ورکړا داسې مکا بیا بیا نو پدربله کوم څه ډاپ دی د تربیته نه دا بیا د تربیته نه بس بیا کوم څه ډاپش دنابا بیا اخكار نه کوي او کپ یو ځل خوړ پدوم یا په اول دویم دریم ځل دغه شعر اورو تاله او ساته مطلب تربیته واغه چې دا د ځان د پارزه لګړم نو دا تربیته الیوم او حلل ننرز حلال کړي شي وي استاظ اپارات طیبات حلال پاک وتعام الذين او تعام دا کسانو تل کتابه چې ورکړي چې ورته کتاب هلو للکم دام حلال دي تاسو ده پارا وتعام کومه څاصل سو تعام هل لهم حلال دی ویلرا تعام یادي نا تعام نه دی مراد دلته د تعام نه مراد مذبوحه زبیحه زکا تعام خاصه حلال نه دا د ali kitab علاوه نه دی تعام مثلا دا سره یا حلال شی دے حلال اوغه یو غیر مسلم تا, تا پتو یقین نه چدی کی س گندگی نه د استعمال کړي او عام شی دے هغه په مثلا دا سیوا روجه را واغسته او په پا کو غړو کې پکړی دی یقینی خبره نو دا نو دیندو دله سم جایز ابیل خبره دا چې بهتر دی کنه دی خو حرمت خو به کینه راځي کنه ها نو تو یوازې د الی کتاب او تخصیص سامان الله دلته د توام نمبرات سره مزبوح حلال دلا سلال شوه نوغه د هندو د سک د ته جائز نه ده او د ال کتاب د ایسای یوودی مزبوح ذبیح سره جائز حلال نو توام به معنی د ذبی و تعام الذینا او ذبیح د کسانو او د کتاب چ ورکړی شورت کتاب هلل لكم دا حلال د اساسو د پارا اهل کتاب که شعلال کړي د نه دای زبي حلالي مسلمان د پاره ولي وجدار اهل کتاب هم ذبح جدا ذبح زګي شرعي زبهاګي څنګه چې زمون شريعت کړه ان خو یو خبره ده نن سبا دادا چی دی دی دا دا چې عيسایان چې دي اکثر ملحدین شيوي دي نای خپل دین باندې عمل پرېخه ايو مذهب است لري بار کنه دای زبح زبها شرعین د پاتې یکه اکثر ملحد او يهود چې دي هغه حراميان تر اوسه پورې د حلال ډېر پابند پرې بار ملکونو کې چې سونا چرته ورځه نو حلال به لیکړي دا وی سره به يهودي مسلمان دپاره يهودي م حرام نه کړ دا د حرام لکه خورا کو نو کې حرام يهودین پاپه له مسلمانان پاپه او اهله کتاب بهر صورت که سو پور کتاب دی اگر چه اهل شرک ده سرا دا ولی کل ده شرک ولکل چې قران نازلید اهل کتابو کې شرکو کنو شرک او خو زبیحہ زدا حلال دا د خصوصیت او نور اهل شرک دای زبیحہ حلال نه امردار نه دغه طعام نه مرز زبیحہ ده حلل لكم وتعامکم حلل لهم دې سم نه نسیوه زمو خوراک اله حلال څه مطلب یعنی مطلب که تاس دی ده زبیه ده ورکی نجازت ده نور خود آئی ده پار رده دیسه مسئله نش والمحساناتو من المومنات چیو چو نا را ری الفرق بیو مغی اتمان و اکمال فرق د مونه بی شایت حبل سلی کلی خزاوس بیا گورو زبور سبق والمحساناتو من المومنات او پاک دامنې مومن خزه وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ او آزادِ پاک دامنی دا کسانو تل کتابا چھو رکڑے شیورتا کتاب من قبل کو ستا سنا پخوا یعنی مخینی علی کتابو خزم دل جائز دی من کو حید مومن ای آزاد مکہ او آزاد پاک دامنی دا علی کتابو ان کو لشه ازا آتیتمو هنہ کلچ تا سورکا ویدوی تا اجورا هنہ دا دی محرونہ سی سر سید علی و مخسینین ځان چې بندون کې نکاح کې غیره مسافهین او نیه زنا کوون کې ولا متخذی اهدان او نی نیون کې پټ یا رانی دوستانه لاره نو ال کتاب سر جواز خو جواز ته خو سره د کراهیت نقصانات دي دی سیاسی دیو جن عمر ځلان هم غیره بینو شوبره ځلان هم باندې پابندی لګولې ال کتاب سره نکاح کړي وخت وتلې کړې وي لری کا تا پرېدا تا هم سره کې دا غیر خزانه ست دا راز باز بدل فاش نو نقصان بکی نور جوواز تر خو بده شرط چااله کتاب پاتی او زکه باز یاله کتاب ملحد او دهریه دي لکه عیسایان ای بالکل دین مذهب نه لری شوی وی ملحدین شی نو دا غوئی شرط بده نو نقصان سرا و من یکفر ایمان و من یکفر بالایمانه چاچه انکارو کو د ایمان او توحید نه توحید ایمان او دا انکارو دلتا کفر بهمانه د جهود دی جهود انکار کو په ایمان فقط حبتا عملو یقینا बर्बाद شو عملي बर्बाद وو ودا سړي وو په اخرت په اخرت کې منل خاسرین د تاوانيان نه نيي بس اله کدا چټ د چا به را سرزال